פרק י"ג. ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים, לחטאת ולנידה. והיה ביום ההוא, נאום אדוני צבאות, אכריט את שמות העצבים מן הארץ, ולא ייזכרו עוד, וגם את הנביאים, ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. והיה, כי ינבה איש עוד,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 כי אדם הקנני מנעורי. ואמר אליו, מה המכות האלה בין ידיך? ואמר, אשר הוקיתי בית מאחווי. חרב, עורי על רועי ועל גבר אמיתי, נאום אדוני צבאות. הך את הרועה ותפוצנה הצאן, והשיבותי ידי על הצוערים. והיה וכל הארץ, נאום אדוני, פי שניים בה. יכרתו, יגבעו, והשלישית, ייבטר בה. והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזחב. הוא יקרא בשמי, ואני אאנה אותו. אמרתי, עמיהו, והוא יאמר, אדוני אלוהי.